Dit is net soos 3 minuute oor 7 hier by my, ek weet by julle is dit alke ander tyd, skien een paar minuute verskil. My is ingeskakeld by Net Radio SA Net Radio SA met ons webwerf www.netradiosa.co.za Ons webwerf verleen al die nodige inlichting vir hier die internet radio, soos onder andere die name van al die omroepers, die programma wat hulle uitsaai, tye vir uitsending en dan ook die archief, waar een menske inskakel, en soms so online kan jy dan van die vorige programma wat reeds uitgesaai het, luister of jy kan het aflaai, en dan op jy eie daarna luister Ek is Dr. Tine Eilers wat uitsaai vanuit Airene, stad van Vrede Pretoria in Suid-Afrika en hierdie tyd op die sondag wil ons graag een stem van hoop wees vir elke mens daarom saai ons ook wereldwijd uit en van waar jy ook al mag ingeskakel wees, baie welkom hoop jy kan lekker ontspan Sondag en mag dit vir jou een rustige tykie wees terwyl ons dan ook die woord van die Heere oordink daar oor nadink, bepijns paar woorde daar oorseel en wel woorde op keer Maar oorbodig is, mys daar gelees het, dan sê die woord Eindelijk alles, die woord moet altyd ja en amen wees Die Alpha en die Omega Ons gaan ook Tisendeur luister na muziek Wat ek nie elke keer formeel sal aankondig Maar miskien na die tyd sê wat die lied Se naam was en wie die kunstenaar Pleas het all the believers, a mens kan gloe as jy rechtig geseend Ons ingeskakel by net radio SA Luister hier na Dr. Tien Uylers Hier by ons program Stem van Hoop Ons wil graag Vir elke mens op aarde Stem van Hoop wees Ek lees vir ons uit Markus hoofstuk 10 Vanaf vers 46 Het gaan oor die Die blinde man van Jericho Met die naam van Bartemeus En hylle het in jerigo gekom en toe hy en sy disciples en een aansienlijke skare uit Jericho uitgan sê die blinde man Bartemeus die sien van Timeus langs die pad en wedel Nou die woord Bartemeus beteken dit wat net na die komma is sien van Timeus. Bar is die woord verseen, en dan Timaeus, Bartimaeus, Seen van Timaeus. Nou die woord Timaeus, in die Griekse taal, beteken iemand wat achtbaar is, wat achtbaar is, soos een mens gewoon ek, byvoorbeeld praat van een lid van, sê nou maar een samenkoms en een beëenkoms, praat hulle van die achtbare lid so wat die woord Timaeus beteken, achtbaar Hy sê daar langs die pad en bedel en toe hy hoor dat het Jezus die Nazarener was begin hy om uit te roep en te sê Seun van David, Jezus wees my barmhartig En baie het om bestraf dat hy moet stilblij. Maar hy het al harder uitgeroep. Soon van David, wees my barmhartig. Toe gaan Jesus staan en sê dat hy geroep moes word. En hy roep die blinde man en sê vir hom, hou goeie moed staan op. Hy roep jou En hy gooi sy oorkleed af Staan op, kom na Jezus toe En Jezus antwoord en sê vir hom Wat wil jy hee, moet ek vir jou doen En die blinde man sê vir hom Rabboni, dat ek mag sien En Jezus sê vir hom Gaan, jou geloof het jou gered En dadelijk het hy gesien En Jezus op die pad Gevolg Prachtige mooi Gebeurtenis, geskiedenis Daar gebeur het na beheer En goe En ons bykie daar aan Denk, miskien dit so in die gedagte is Herkou, luister ons na Jimmy Swagger Wat vir ons syng oor Die wonderlike woorde van lewe. Wat to me wonderful words of life let me more of their beauty to see wonderful words of love Words of life and you teach me faith and do to you to forward wonder of love. His pardon and peace and salvation to all, listen to us. Wonderful words of life, words love 'n Geskakel by Net Radio SA. Luister na Dr. Tine Eilers, uit van uit Irini Pretoria in Suid-Afrika. Stem van Hoop. Sou graag Stem van Hoopfeest Ons het hier gelees van Bartemeus Bartemeus Is nogal betek keer moeilik om te besluit hoe een mens een woord moet vertaal Al is hier nou met die woordeboekwerk Je kyk na die woord bar en je weet dis nou sien Daan het is die Arameese vorm terwyl die Hebrewse vorm vir Seen is Ben soos in die woord Benjamin, Benjamin. Ben Teken sien, Jamin beteken rechterhand Benjamin Teken is Seen van my rechterhand Bartemus net soos wat ons ook Barjona Bar Seen van Jona sênd van Timaeus, woord in die Grieks, Timaeus, Timaeus, teken eerbaar, achtbaar, eerbaar, sênd van die eerbare, ek wonder hoe sal die mens om anders kon vertaal. Maar roet ook al sy, een mens kan altyd, maar by ander mense ook leer, nee, soos hierby, Bartomeus mye dinge wat die mens kan leer uit daar die ondersvinding wat hy gehad het Jezus was in Jericho, Jericho is een prachtige stad Palmstad as mens uit omtrend enige van die stede daar in die omgeving van Judea uitgaan soos Jerusalem en dan nou ook jerigo. dan is een mens dadelijk in die woestijn alles maar het woestijn so Jericho is amper nogmaals soos een oase in die woestijn prachtig gemooi palmbome en elke keer wanneer ek die voorrecht het en ek sien het elke keer maar as een groot groot voorrecht genade uit die Heerse hand is die daar kan gaan bezoek is het opvallend elke keer gewees is die prachtige, mooi vruchte wat die mens daar kry as mens nou met die toergroep gaan, dan stal die toerbus gewoonlik maar by daar die mark ook daar stop want dit is een besonderse plek en dan sê die mens nou rechtig hoe prachtig mooi vruchte kan lyk vooral wat opvallend is wat die mens onmiddellik dadelijk raak sien is die granate prachtige groot, groot granate en die besonderse kleur, die kleur in die buitenkant na die skil, skil van die granate en gewoonlik daar in daar die omgeving, ook hier isleem aan die plekke kan die mens granaatsap drink, wat hulle soms so, soos hy limoen veel uitdruk dan ook sien die mens onmiddellik die verskil prachtig, mooie, rooi putte, groot en dat die sap soms so makkelijk soos by limoen uitkomt Mooie prachtige vruchte Jezus was toen nou daar In Herigo En op pad uit Herigo Is hier die man wat daar gesit het As een bedelaar En toe hy nou Hoor dat het Jezus is, omdat hy nou blind was Want hy sien nie Het hy dadelijk Van daar die geleentheid Gebruik gemaakt en op Jezus begin roep na hom roep en wat een mens onmiddellik hier opval is die snaakse reaksie die aaksie van van die mense maaie het hom bestraf nou Ek weet nou nie wie die baie is nie, want daar was een redelijke skare volgens hierdie skrifgedeelte wat sê en toe hy en sy disciples en een aansienlijke skare uit hierdie goe uitgaan. Toe sit hierdie blinde man nou daar en hy begin roep en dan sê die volgende vers en baie het om bestraf dat hy moet stilblij. Nou ek weet nie of een mens die afleiding hier kan maak en sê dat dit deel was van hierdie groep. Mense wat nou vir Jezus gevolg het nie, want dis nou sy disciples en dan een aansienlijke groep. Mense. Nou as iemand sê aansienlijke skare, dan is dit sekere jylle klompie mense, as mens daai woord gebruik aansienlik, en jy gebruik ook die woord skare, dan beteken dit eindelijk, ek so sê, dit kan nie minder dan wees as jy omtrent, 100 mense, as jy die woord skare wil gebruik, en dan nog door die woord aansienlik, by vugelike naamwoord om dit dan te beskryf, Nou wonder ek of dit nie deel is van hierdie mense wat nou deelgevorm het van hierdie skare. Maar dit is nou maar een raaiskoot. Maar dit is dan opvallend as dit die geval so wees, dat dit deel van die navolgers dan is van Jezus, want dit is wat dit eindelijk maar beteken as jy achter Jezus aangestap het dan is jy een navolger dit is moest maar letterlijk wat die woord nou beteken dan lees een mens dis onmiddellik uit daar die context af dat indien een mens na God so begin roep as jy een hankering het na God en jy probeer om by hom te te kom of nader aan hom te kom dan lik dit vir my, moet die mens ook aanvaarde daar mense gaan wees wat jou gaan probeer verander wat baie jammer is dat dit nou die geval moet wees dat ons mekaar liever moet anhelp, so ek sê anders as om een hindernis vir iemand te wees. Maar dan moet mens dit nou uit die gedeelte so aanvaard, dat dit so aangeteken is, dat ons hier onmiddellik die teenstand sien, en die weerstand waar teen hier die blinde man hier moes vech as het ware, en dis nogal, harte woorde wat hier gebruik word en baie het hom bestraf dat hy moet stilblij nou wonder ek wat het hulle nou vir hom gesê as hulle hom bestraf het dat hy moet stilblij nou het mens altyd te keus het is altyd maar so wat gaan jy nou doen gaan jy jou laat beinvloed ter hierdie teenstand of gaan jy harder probeer, want het lyk vir my dis wat hy die man gedoen het, hy die Bartemoeus, hy het al harder uitgeroep, Soon van David, wees my barmhartig, die mense, God is barmhartig, sy liefde wat hy vir ons as mens het, sy kernbestanddeel is barmhartigheid. Feit dat God vir ons jammer is, dat hy vir ons omgee, dat hy ons omstandighede ken. Net soos wat Jezus ook hierdie omstandighede van hierdie man, onmiddellik hier raak gesien het die dilemma waarin hy omself hier bevind as een blinde persoon wat nie eens kan sien he maar hy het daar die geleendheid aangegryp soos die Latijnse uitdruk in Carpe DM gryp jou geleendhede an as daar geleendheid kom Soos hierdie geleentheid, het hier die Bartomeus al sy kracht ingespan en nog harder geroep. Nou die oomlik as een mens dit lees met mens verstaan, as jy Jezus noem David, soon van David, dan betekene dat jy hom erken as die Messias, en daar is nie pas nie baie mense, wat Jezus as die Messias gesien het, en erken het, sommige het hom maar doodgewoon as een profeet gesien, maar die ondruk as jy daar die woorde gebruik van, sien van David, want David, sy troon is eindelijk die troon, wat symbolies is van Jezus' troon. Daar die koningskap, die koningskap van David, daar die tweede koning van Israel, was altyd nog symbolies die troon van Jezus as die Messias. En hier die man het die geleentheid gesien, in sy geloof in Jezus as die Messias openbaar dier na om te roep. En alles is dat teestand, weerstand, ergerlijke teestand, het hy om daarteen gestaal en harder geroep, En vir die wonder daarvan dat Jezus dit onmiddellik raak sien. Hy erken en hy, hy weet. Weet van die moeilike situasie waarin Bartomeus nou bevind. En daarom die wonderlijke woorde Toe gaan Jezus staan. Jezus kom tot stilstand hy is op pad, hy is bezig om die, die stade te stap, voor te loop, maar hy is een man, hy is iemand wat om nodig het, en die persoon erken sy omstandighede waarin hy is, en hy, erken, en hy herken hierdie oomblik om Jezus te kan aanroep, en ek wil nou vanavond vir jy sê, ek en jy hoef nie in hierdie goed te wees nie. Jezus die Soen van God hy sit aan die rechterhand van die Vader hy is altyd daar ons kan eindelijk maar enige tyd na hom roep wat ons omstandighede ook al mag wees en alles al die faktore teen ons so is hier in die geval van van Bartomeus dan is daar nog altyd een genadige God alles is daar geen genade van enige ander mens nie, dan is daar altyd die genade van God waarin ek en jy kan vasthou met al ons kracht, met ons hele verstand, en ons hele hart, met ons hele siel, kan ons vasthou aan die barmhartigheid wat uit God uit uitbeweeg na ons toe ons roepen bring God sy aandag na ons toe net soos Jesus sy aandag hier weg was van sy pad waar hy en hy nou bezig was om te stap en het gerig op hierdie persoon wat om nou op hierdie huidige oomblik nodig het en as hy hom nodig het is dit nou vanavond ook vir jou geleentheid roep om aan terwijl hy naboe is, terwijl een mens nog lewe, mens weet nie of daar iets soos een moore is nie, hoe sal een mens dit nou weet? Maar nou is daar ons toch een geleentheid, om na hom toe te roep, en hy is altyd, dit wat hy in die voort ook hier vir ons syng, What a friend we have in Jesus! for the what needless pain we bear for ah, because we do not care everything to God the Lord. Die blinde man van Jericho Gelukkig kon hy al die moed by mekaar skraap kry Om Jezus aan te roep En toe gaan Jezus staan en hy sê Dat hy geroep moes word En hy roep die blinde man en sê vir hom hou goeie moed staan op, hy roep jou kan ek ook vir jou van hand sê my dit ook en herinner, hou goeie moed hou goeie moed hou goeie moed hy roep jou vandat Jezus aan die kruis op Golgotha sterf het met sy arms uitgestrek, is hy eindelijk bezig om elke mens op aarde te roep. Hy roep jou. En toe hierdie man dit hoor, gooi hy sy oorkleed af, hy staan op, en hy kom na Jezus toe. Het lees een bykie symboliek vir my hier in die vijftigste vers. En hy gooi sy oorkleed af. En hy staan op en hy kom na Jezus toe. Nederigheid, enersijds, anderzijds lees daar vir my een symboliek in van dit waar achter een mens talk soms skuil. En jy onthou daar, Adam en Eva in die tuin van Eden, gesondig het, to mak hulle vir hulle soek een soort van kleren van die vuie blare wat hulle mekaar geheg het. As een soort van een skuiling. Maar God weet van jou, en God het ook na hulle geroep, En as een mens na hom toekom, dan moet een mens maar jou self voor die Heere. Dit helpt ons nou nie vir my en vir jou as een mens om enig iets van een pretensie in ons te heen. heen. Wat is ons nou sonder God en sy genade en sy barremhartigheid? Ons moest niks neem wat sal ons nou in die ewigheid wees onder Godse genade as ons nie beklee is met sy genade en sy barmhartigheid nie maar die oorkleed maar afgooi die gooi kies waar achter een mens soms wegkryp een klomp pretensie weet wat iemand met het 'n titel soos byvoorbeeld ek nou self. Wat nou met 'n titel het van een pastoor en van dokter? Maar wat is dit nou wanneer jy nou voor God staan? Dit is mos nou niks nie. Dit beteken eintlik mos nou niks nie. Sê so ek kom nou nie, nie as ek na die Here toe kom as een pastoor of as een geleerde persoon? jy kan nie dit doen nie, jy, jy is niks sonder om nie, dis maar net dood gewoon sy genade en barmhartigheid wat eindelijk maat tel. Dit waarmee hy jou innerlik voet, nie dit wat uiterlik is nie. Dit wat hier reg binnen in die binneste daar, diep in die diepste, diepste dieptes van jou wees dit wat daar gebeur, dit is wat eindelijk saak maak titels en benaminge en al die soort van, van goed is maar uiterlijke dinge wat eindelijk maar soms gevaarlik kan wees omdat dit een mens kan drijf na soort hoogmoed of wat ook al, ek weet nie of hoogmoed halk nou nie die, die, die rechte woord ek weet nie maar pretensie. Terwijl een mens eindelijk maar net soos die blom van die veld is, maak nou die saak wie jy is nie. Die oomlik as een mens begrawe word, dan is jy maar net soos enige ander persoon behalwe as die genade van die Heere daar saam met jou is. As jy Gered is As jy Jezus as verlosser en zaligmaker Angeneem het As jy by hom kom kniel het As jy na hom toe gehart op het Soos hier die man Bartemies Want dan gaan daar iets gebeur soos dit ook hier gebeur het. Heer Jezus is rechtig in een mens en in jou omstandighede geïnteresseerd, daarom het hy rechtig ingegreep in hierdie dilemma. Jezus kan ook vir jou, sal ook nou vir jou vraag, wat wil jy hee, moet ek vir jou doen? Nou hy is een bedelaar, en bedelaars vraag, maar gewoon vir geld iets om dieet en so meer maar hier die man besef die rechte ding en dit is dat hy met Jezus kan praat oor die feit dat hy blind is dat hy nie kan sien nie. nou in een sekere sin is elke mens wat nie weergebore is nie is eindelijk maar blind kan nie sien nie. het eindelijk allemaal maar vir Jezus van Nazareth nodig. So dat een mens weer kan sien, dat jy geestelik kan sien, soos wat Jezus dit in Johannes die evangelie verduidelik het. As jy nie weergebore is nie, kan jy die koninkryk van God nie sien nie. Nou ek zou sê as een mens blind is, visies blind, dan is dit nou sekerlik een groot begeerte van enige blinde mens om te kan sien. Maar as jy onthoud wat Jesus gesê het, hy het gesê, weet jy, as jy oog hier laat struikel ruk het uit, want is veel beter om met een oog die lewe in te gaan, as wat jy al twee oog het en in die hel jouself bevind. En gelijk daaruit aflui dat blindheid ook een geestelike blindheid kan wees. En as een mens die koninkryk van God nie kan sien nie, dan kan jy ook nie daar in heet, Jezus verduidelik. Dan zou dit sekerlik baie goeie raad wees vir enige mens op hierdie aarde is om hierdie saak met Jezus van Hazaret uit te maak. As jy nie kan sien nie, om wel te kan sien. En Jezus sê vir hom gaan, jou geloof het jou gered, en dadelijk het hy gesien. Dadelijk is al hierdie mure afgebreek, En ek kan die betekenis van Jerigo en ons eerste kennismaking in die skrif met Jericho Godse mense wat by hierdie heel eerste stad aangekom het waar tegen hulle moes weg Hierdie stad met sy baie sterk mure wat om hom, om hom was en God het gehelp hy het daar die mure laat val, dit was nou nie die sterkte van Godse mense nie, dit was God en sy genade en sy barmhartigheid wat daar die mure laat intuimel het so is daar ook seker soms mure wat in ons pad staan en ons kan die Heere vertrouw Net soos wat Bartomeus die Heere vertrouw het, so kan ek en jy om ook vertrouw. Kom ons luister hier na Bobby van Jaarsveld, wat oor hierdie goese mure vir ons sangt. You know I wanna be in your reach I wanna lay my hands on those Walls I cannot breach I wanna fight for love Like it's yours to give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 One more time if that is what it would take them to Fall down And you don't have to try It comes from deep inside It's there for you to find Just like Jericho, Jericho, your world Ain't coming down Do I have to Walk around, walk around Just one more time If that is what he would take Them to Fall down Jericho, Jericho Your walls ain't coming down What do I gotta Do Do I have to Walk around, walk around Just one more time if that Ja, hierdie groot wonder het plaasgevind daar net buitenkant die regio Een man wat besef het dat Jezus die Messias hom kan help en sy geleentheid aangegrijp al was daar dan ook die weerstand harder te probeer soos wat hy dit gedoen het. Want ek vraag, is daar miskien dinge in jou in my leven vanavond, wat ons verander, dat ons kan sien? Die Heere is daar, hy is dit altijd gereed en bereid en vol warmhartigheid en genade en ons omstandighede hy ken ons omstandighede aie baie beter as wat ek en jy ons omstandighede ken net soos wat Jezus die omstandighede geken het van hierdie Bartomeus wat roep en mense wat om probeer verhinder en hy is maar net een bedelaar hy is een blinde bedelaar maar eindelijk is ons allemaal eindelijk in diezelfde soort van situasie as een mens nog nie geestelik kan sien nie, mens geestelik nog blind is, dan is jy eindelijk een beerdelaar, een blinde beerdelaar. Maar een blinde beerdelaar het een goeie kans om weet te kan sien, as jy Jezus anroep, roep hom aan in die tye van benauwdheid. Roep hom aan wanneer jy weet daar is geen ander manier waarop jy gehelp kan word nie. Weerstand van mense en God se oë by hom verkrummel alles wanneer hy net die woord spreek. So wou God ook gehad het sy mense moes sien. Al is daar weerstand, al het hierdie goe klom weerstand gebied, net soos wat hierdie mense van hierdie goe ook weerstand het hier in die lewe van Bartomeus. Jezus sal daar die mure laat verkrummel so dat ek en jy verbaas sal staan oor Jezus die Messias. Yeshua, the Messiah, is dat Bobbie van die Halsveld hier tenslotte van ons gaan syng en daarmee genoek jou ook groet hoop dat jy wonderlijke aand verder sal geniet en er wonderlijke nachtre sal hee, die vrede van die Heere met jou sal wees en as daar iets is wat jy aan die Heerse voete kan kom le, doen dit hy sal vir ons nooit van hom al wegsteer men nie moet le handen neem. Shalom The truth becomes so bright in the light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 the cell out without a doubt we're heading for the final countdown preparing him a bride set aside this couple overflow with new wine light of my life The flame of my fire the wind in my wings. There is healing, salvation, deliverance in Yeshua, the Messiah, Yeshua, the Messiah. Honor in the King of Kings, Creator.